un nou viatge per les òrbites de l'Estoner, Doom i Slats amb Prehistoric Doom nou programa de Radio 77 d'escoltar aquest programa, a part de Rancho right 27, tenim la nostra plana web, que és meetscloud.com barra Doom, on podeu escoltar tots els programes que anem fent. A començar, vos vull saludar els meus companys de viatge, que ens Marc i en Jandro. Hola, Lots, com esteu? Hola, què tal? Va bé. Preparats per un altre nou viatge, per aquestes òrbites tan potents i psicodèliques. Preparats i entusiasmats, <laughs> diria jo. Afassionats, sí, sí. Comencem una mica més tard de del que ens tocava en teoria fes programa. La qüestió és arribar, no? Exacte. I si vos pateix, anem començant aquest programa perquè ja, com és habitual, anem començant en el 68, amb aquestes bandes pioneres, que sempre mos agrada començar amb això, no? Uh, ja que se comença, se comença amb algo gros, i dels primers, el primerenc, primitiu. <laughs> Començam amb una banda que va donar vida en els heavy, més en els hard rock en els heavy, amb bandes com Deep Purple o Led Zeppelin. Uh, Estan encerrant de la banda Iron Butterfly, uh, grup de San Diego, Califòrnia. Uh, el seu so uh, era pura psicodèlia, no hi havia més, però dins d'aquesta psicodèlia va néixer un tema que és mític i clàssic per, jo crec que també pels aficionats d'aquesta dècada, no? d'aquesta de, dècada dels 60 i també dels 70, perquè això és un avanç de lo que ve a uh, la dècada dels 70. Uh, escoltarem el tema i clàssic, com ja he dit, inekada de vida d'aquesta banda, Iron Butterfly, uh, una cançó extremadament psicodèlica, però molt potent. Si vos pareix, anem escoltant Iron Butterfly. Come on, viva, honey. Don't you know that I love you? Come on, come on, let me Don't you know that home is the true. Oh, oh, your call is de vida, d'Iron Butterfly. Tot un himne de cançó. Sí, sí. Uh, comentar que aquesta és la versió curta, perquè tenen una versió la versió original, vendria-se uh, dura uns 20 minuts enduit uh, la versió curta perquè Però en no... teoria sí, no, en teoria està ha uh, agafat la correcta perquè el fet d'acabar a cursar la cançó bassa perquè per les ràdios Mm. perquè en aquella època, clar, no posaven uh, més cançons que durassin més de 4 minuts, uh, mm. com a molt. Sí, exacte, sempre hi ha molts temes, a més, que tal cançó, Radio Edit, i tot el mateix, l'àlbum és original i llavors Radio Edit, perquè això, clar, 20 minuts de cançó de la ràdio... D'aquell moment, és que ni de conya Beh, ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni d'aquell moment, ni, ni, ni, ni d'ara, ah, ah, tampoc, no. ara que ho dius, és vera, però. però ara, ara ah, que són 20 minuts, eh? Sí, sí, sí, sí. No és molt. Però ara mateix, um, és que difícil trobar cançons que durin tant, no? Mm. Uh, no, no per no, això jo ja no dic que, que aquesta cançó és un poc d'Opensmoker dels anys 60, no? Dir, és difícil relativament. és a dir, si t'ho poses cercar, pot trobar sí, sí, grups que fan de 50 minuts mínim. De tot i a de tot. Uh -huh. sí, però és això, sí, sí, no. no és lo típic. No sí. I comentar també que la versió original, aquesta de 20 minuts, hi ha un bon solo de bateria per allà enmig, que destaca. que És una oh. pena que no se no sentin aquesta versió single que li diuen. Uh, van entreure, de fet, un, com, un, com un EP, una espècie d'ELP, que se diu Inegada de la Vida, que són uh, només d'aquesta cançó, la versió single, de 4 minuts, 3 minuts, després hi ha la versió estesa, després hi ha la versió només instrumental i també hi ha unes quantes versions que ara no recorda que són. <laughs> Però sí, uh, dir, és un tema molt, molt èpic d'aquesta banda. I molt Molt icònic. Que, eh... molt icònic en, sí, sí, en la història sí, que... del rock ah, mm. que no podem deixar de, de, de, de recordar eh, el tribut que li va fer Los Simpsons mateix exacte, exacte. Una, un tribut molt, molt còmic, no? bastant curiós i, sí. I, i jo crec que, que... que, que, que molt t'ha acertat no? sí, jo també sí, sí, és a dir, la relació que donen amb l'església tocant aquesta cançó, no? Mm. en, en, en s'orga queda mmm, molt encertat, jo ja crec. També crec que de fet surten en qualque altre moment, en el Simpsons no me'n recorda exactament quant, però sé que en qualque moment d'aquest que dius, ja, jo que sé, drogues, a substàncies de professions per allà i la poden com a de fondo. De fons, no? Sí, sí com, com també surt uh, Strawberry Alarm Clock Exacte. i Jefferson Airplane i tot això. Mm. També, sí, ja, també, també surt, que surt a... molt aquest rotllo és un bon referèndum cultural, sinó no només per lo que esseria en sí, si, sinó que fica també moltes sí, i també sobre aquesta etapa. I això, no, sí. bé, uh, crec que podem anar ja anant un poc més enllà, en aquest cas dels anys 80, no? Foi un bé. Se, 79, 79, més o quasi quasi. Eh, uh, de Witchfinder General, uh, banda de de doom metal, eh uh, apareguda en 1979 a uh, Sto bridge eh, Anglaterra i bé eh, és curiós perquè malgrat sigui un grup de doom metal està dins el new wave of British heavy metal eh, juntament amb altartarp eh, pagan altar mm -hmm. són el, els únics dos grups de stoner que eh, stoner de doom que hi han en, en, en el grup i, i de, de fet en, en aquests cercles eh, sels Se'ls mira com, com un dels millors, Witchfinder General, com un referent del, del New Wave i també de, del Doom, és a dir, té una doble mm -hmm. de sant. una doble de sants. Sí, sí. El nom està inspirat en, en la pel·lícula de terror de, de Vincent Price, de Witchfinder General. Que ets de dir, no?, que d'acabar, no?, el terme aquest Witchfinder General, que seria sí, el 5 Isidó, cinqui, sí. no?, de... Es que és es que bruixes se de serà serà al mitjan, que seria una d'Anglaterra, mm. um, no? Sí. I bé, uh, tenen un un so molt molt cru i molt dens, molt mm. molt saba, no? Tenen un uf, tenen molta influència de, del Black Sabbath, d'un tradicional, no? Sí. I i bé, uh, són coneguts per per les seves portades sí. de, dels seus dos primers discs perquè Uh, varen varen causar gran conmoció en, en la societat anglesa i varen ser pi, pioners en, en el DOOM uh, sobretot en aquest segle, com ja he dit abans, el New Wave of British Heavy Metal I, bé, uh, Varen tornar, es van reformar en 2006 excepte el vocalista que no, no va voler tornar a ajuntar-se i varen treure un, un recopilatori en 2007 uh, que es diu Re, Resurrected i l'any següent vam treure ja el No-Disc. No, el No-Disc sí, sí que es diu Resurrected. Resurrected, ja no. m'ha sonat... Eh? El... I bé, eh, és un dels grups en tant en el Doom com en el New Wave of British sí, Heavy Metal. Clar, és un, sí. un, una banda icònica i, i crec que, que a tot el que l'escolti li agradarà molt sa cançó de, del mateix nom que el grup Witchfinder General. aquest d'aquest finder general, amb el seu so. I també té aquest toc tètric no? que, que et fa posar-te en atmosfera sí. de, de Witchfinder, no? d'aquella època mm -hmm. més, més oscura. No? De... Sí, sí, sí, bé, quan tu ho dèies té aquest toc més Black Sabbath, de la Black Sabbath, per exemple. És a dir, que té aquest, aquesta atmosfera, quan tu ho dèies, que se aquesta influència, no? <laughs> Sí, d'assustar, no? Intentar... Exacte, fer por. Fer por, sí, sí. I jo no vull deixar passar comentar sa portada, perquè ara la tenc aquí davant. I sí que, és a dir, en aquest moment segur que he de, de crear polèmica uh, de manera... m'estan ratllada, perquè a més, segur, per, per comentar quatre trets, uh, vam a, a un cementeri com uh, hi ha una atlota damunt uh, d'un ataúd, que rodejat de tres homes, que ve, aquest el lot està semi desnut i amb un guinevat, saps que la ha intentat purificar, no? Algú ritual, sí. eh? exacte. Que, que els que surten a a sa portada són els witchfinder generals. Sí, i d'onem mm -hmm. més, no? Datte, sí, sempre avançam un poc i passam a un grup que se diu Ruby de Hatchet, un grup ja més modern de Filadelfia que són un grup de Stone rock que stoner rock que tenen molt de tocs de fet de molta influència, pot ser d'àcid rock o d'aquest toc així sí, més de sí. tenen qualque cançó molt psicodèlia psicodèlica mm. bona bona i certes reminiscències de grups com Pink Floyd, això aquesta psicodèlia però també <laughs> té, té una, no? qualque uh, essència en aquest d'un més primitiu sí, també, possible, també no? Sí, perquè és veure que també ten aquest toc així més Stone Rock, és a dir, són Stone Rock que de deixen més, més potent, potent i... més contundent, mm. més pesat, eh, més pausat, per així dir, no? més exacte. I bé, ten una veu, és una veu que trob que destaca, una veu femenina, semi-rasgada, que recorda un poc fins i tot a la veu d'Ed Sara, d'Emilia de... de... de... de Armstrong, no? <laughs> que és aquest, és una veu clara, però té un semi-desgarro petit ella eh, rasgada, no és que sigui desgarrada, rasgada. Sí. No veu que m'agrada bastant. I ve el seu àlbum Ouroboros de 2012, enduitse la cançó Black Tongue de Ruby the Hachet. Mm. Oh. aquests, Rubi de Hatchett com un ritme més pausat no? Més... Però molt, molt, molt potent Molt, molt potent, tu ho has dit I un ovell de rit Purament ovell de rit Tatuat A sa sang Ho deu d'ho tatuada? S'ha cantant? És possible, em en una cuixa, o ovell de rit Mmm... No. Vole pensar-ho. Jo ara ja jo, a partir d'ara, fins que no pugui comprovar o desmentir, és dir, jo pensaré que ho veig de res tatuat. <ríe> és un bon pensament. Mm. Més enllà d'això, ara com ho també en Toni, el eh, darrer àlbum, és veure que és un àlbum molt més psicodèlic, molt més, però molt, molt bo. Se diu Dally of the Snake, si no m'equivoc. No, no, no. I té una portada no, no. també brutal. No. Portada, no. Molt gaire no. esa portada. I que ja per així dir, prepara terreny per el que vendria a l'àlbum perquè surt un ball precisament, bastant colorit amb colors molt càlids, vermells, taronges prepara en certa manera per aquesta psicodèlia aquesta estona aquests ritmes que trobàvem en el nou d'àlbum que són molt bons els recomanàvem a tot a tot i jo a tothom que escolti i a tots amics de la gent que escolti i a tots amics de la gent tota la gent que m'ho escolti també, nosaltres. I bé, uh, si vols parlar ja anant seguint també amb una banda molt actual, però realment bona. I aquesta banda sí que té... Uh, és molt actual, però sembla dels anys 70. <ríe> Està encerrant de la banda Orchid, uh, banda amb un som molt influenciat els grans Black Sabbath o Pentagram. Uh, que, però tot un més primitiu. Aquest grup és de San Francisco, de Califòrnia, i tenen dos, dos treballs, simplement. Uh, el primer és Capricorn, de Trata del 2011, un àlbum que... és l'àlbum que me va donar a conèixer aquesta banda, i vaig al·lucinar, em va enamorar en sa primera escolta, vaig dir, ostres, tio... <laughs> Això sí que és, Donar tribut a Black Sabbath, eh? és, és, sí, és, és que tot, sa bou, sa música, tot ho recorda, Black Sabbath. A més, eh, no sé si m'ho ha i tot també, o qui em va dir, però el nom, Orkid? No ve de... Orkid és exacte. una cançó de Black Sabbath. Exacte, sí, és, exacte. exacte. És un, una cançó que dura res, com un... No sé, com una com intro, per dir, un preludi. O... Sí, no sé. que, sí, és un preludi que toca en Iomi uh -huh. i és simplement sí, això i és molt guai, però el nom és genial el segon àlbum que tenen és, i és darrer, que s'hi diu The Mouth of Madness de Tretel 2013 que també segueix dins la mateixa línia eh, per jo no és tan brutal com el seu primer, però és igual de bo també, eh, i ara mateix de fet estan treballant amb el seu tercer, que ja que crec que és un EP, no és, no és llarga durada, però que ja té el títol que és 5 of the Witch gran gran títol mm -hmm. i ja també ha portada una portada també molt molt dum i ves uh, a Witch sortirà ja també ha data de sortida que serà dia 22 de maig no queda molt tampoc molt apuntant molt apuntant sí sí esperem un po dur el single Exacte. com a mínim d'aquest treball per ara anirem escoltant un tema d'aquest segon àlbum, uh, The Mouth of Madness, amb un tema que se diu "Silence One, de Orchid. els grans Orchid. Grans, molt, molt bons. Com he comentat ara, molt setenters, no? Sí, sí, sí, el so és totalment... Sí, si tanques el so, com ja he dit, ja he dit altres vegades, pareix que escoltes Black Sabbath. Uh -huh. I a mi m'ha agradat el baix, durant tota la cançó, m'ha agradat molt. Fa, sí, sí. fa com unes zones de, de so i que s'hostessa la resta d'instruments i És el mòstera que crea. Sí. Molt bo. Sí, sí, sí. Està molt ben, molt ben trobat. Uh -huh. I és una banda que parec a la parida Black Sabbath. <laughs> és un retorn en aquells eh, anys eh, primitius. Que sí. Fue uh -huh. falta, falta. Que per, personalment m'ha enamorat. Mi. Per mi d'aquestes és heavy metal real. No? Sempre t'ha sí, dit discussió sí, aquesta. Debat. Jo sempre penses que Black Sabbath, si sí, és el primer grup de metal, però el que és el Doom, i llavors el heavy metal clàssic, que seria Judas Priest, Saxon, Iron Maiden, mm. més de aquest Rollo. Per tant, el heavy metal, com tal, seria sí, jo. Que jo sempre sé... he tingut molt, és a dir, una espineta un poc, creva, un poc clavada amb el tema de això dels termes de heavy metal, que si sí, hard rock, que sempre, sí, és de... La tarda debat. No, sí, no sí, acaba sí. mai. Sí, sí, no. <laughs> Exactament. Però bé, aquesta qüestió és que la música ja és Exacte. i gaudir d'ella no... Si sí, el nom que li posa un poc igual. Exacte, això mateix. I anem amb més, perquè ara ve una banda que per jo són uns ídols de l'estòner més potent. Sí, uh, xerrant de, de Sword. Banda formada en Austin, Texas, bé, bé, bé, en, bé, en 2003, i, i bé, varen sacar el seu primer disc en 2006, 3 anys després, amb el nom de Age of Winters. Àlbum impressionant. Molt <laughs> bé. Després, en 2007, varen llançar un EP amb Witchcraft. Cert, eh? un, un split molt per, per jo, he escoltat un, una cançó. Brutal, fan, fan un split i i saps, se combinen, no? escoltes dues cançons en la, en la meitat del disc més o menys i te deixen... bé, uh, i i tornem a, a, a lo de sempre, no? Influències de Black Sabbath i tot això pa, pareix que no, no hi ha un, una altra banda que Black Sabbath, <ríe> <ríe> haurem de posar un altar o qualque cosa per aquí si sí, sí. sí, no tenen, que podria ser, que el <laughs> que van digués una altra black soul. Sí. Bé, però aquests també van ser molt, molt influenciats per Slayer, Iron Maiden i Deep Purple. I se nota, les cançons se nota bastant d'aquestes influències més... Mm -hmm. no, de, de totes metal, podríem mm -hmm. Sí, perquè a, a més en, en aquest tercer àlbum de, que escoltarem la cançó, Tres Bruxes, Uh, um, es veu uh, el, durant tot l'àlbum com passen de, um, del Doom a l'Stoner i després altres sí. cançons són Thrash sí, sí, sí. i després fiquen Psicodèlia per allà mit dues cançons de Psicodèlia i, i, i no saps molt bé on te trobes <laughs> però bé um... Usant molt mitologia nòrdica això me, me, va, me va despertar mo, molta curiositat mm -hmm. perquè no, en, en aquests estils no, mm -hmm. no és gaire habitual i bé, aquest, aquest àlbum, llançat en 2010 uh, veiem una, una varietat de temes, sí. és a dir és un disc totalment conceptual no? mm -hmm. uh, però on passa la ciència-ficció, tornem a, a, a la temàtica nòrdica i està així molt és, és molt variat sí, fet, i tant, tant en temàtica com, com en so també, perquè com, com he dit abans Doom i Stoner té, té aquests riffs enormes tipus Tom y Yomi, no? Mm -hmm. I després fica Thrash i, i fica Psicodelia i, i ho tenim tot The Sword sí. ho té tot Sí, jo anava a comentar que la portada se vol el canvi de, de, que afegeixen a la ciència de ficció, la portada d'àlbums reflexa totalment, és una nau, anem per espai. I ara que comentaven també el tema de mitològia anàrdica, això, clar, eh, abans no, no ho he pensat de comentar, per a l'àlbum de Ruby the Hatchet, que se diu Ouroboros, si no m'equivota que Ouroboros, diguem, la mitologia anàrdica que era una espècie de serp gegant enorme que envoltava el món i feia que la mà no se quigués, perquè clar, també creia mm. que no, no sabíem que la serà forradona, no? Per tant, deia, ostres, i la mà, on va? S'aguanta per una xerxa gegant que envoltava el món i se a la seva prèpia coi, per això no... Que... Certs tocs de... no sé per què, però certs tocs de mitel·legi nòrdic que sí que hi ha per allà. Mm -hmm. ah, I va molt interessant. Uh -huh. eh? uh -huh. uh, podem anar amb tres brujes. Uh. Que ets gran de suot. Això ha sigut tres brujes de The Sword. Brutal. No ha paraules. No, a, a més, bé, com he dit abans, tocs de blues rock de, i reminiscencis. Sí, molt blueseres. Bé, com ara m'ho comentaves, també certes reminiscencis a, a top, no? Sí, aquest riff una mica repetitiu i tuntunt, que, el... mm. que va com, mm. com, com a saltar, passant, no? Sí, a saltar-te sí. Mm -hmm. mm -hmm. sí, una banda que a mi sempre, des de les primeres escoltes me va al·lucinar, mm -hmm. perquè de fet el primer pic que vaig escoltar de sort així intensament va ser Uh, tot, el primer àlbum, el Age of Winters mm -hmm. i va ser a uh, Galícia que vàrem anar al Resurrection Fest sí, sí, <laughs> i anàvem, anàvem en Sobús i jo anàvem un pot d'obat amb el tema de... una espècie de biodramina sí, bio o... sí, com a vegetal no era exactament farmacèutic però coño que així tot té sí. bastant efecte sí, sí. i anava bastant Mm, com dir-ho? M'està predisposant. I era, en pla, sentia molt més la música i, i me'n vaig posar els cascos, me'n vaig posar de sword i vaig al·lucinar. I vaig dir, en pla, buah, <laughs> pot flipar, jo. Sí, sí. I aquesta sensació no l'he tornat a tenir, però de dir, dius, com sona, uh, sí però el fet que t'hem tritant... Jo crec que era sa puta viadrà, mira. Ja, uh, que... ja ho saps? Sí. Ostres, que no sé qui treu nou. Vinga, viadramina vegetal. Ho, ho heu de provar. Sí, sí. Has, de, has de dur un parell de capses. Exacte. Contrabanda de viadramines. Però sí. si sí. em dic que no vinga. Viadramina és per tu. I anava a Que sa viadramina fes... Aquest afecte. Sí, exacte. No, a veure, però tot el que és de... Bueno, bé, és igual. Sí, no, que fa que els sentits estiguin bé, més alterats i... Sí sí. Sí, sí. sí, sí. Clar, perquè tot el que... És o sigui, dir, sempre s'hi diu que molta gent diu eh, no, les plantes, bé, això no és res, és no té cap efecte, però cony, si t'ha fet, tu, o sigui... Sí, sí, sí. sí hi ha és coses bé. que no, hi ha coses que són un timo, però coses que... Buah! Són <ríe> altres. De fet, les va molt acompanyat de certa planta, també, que té un efecte important. <ríe> per deixar ho d'allà, exacte. exacte. <ríe> Que no, està, que no és cap bogeria, no? Mm. Escolta, Stoner amb biodramina, passar per biodramina. Exacte. Bé, ideal, si t'apareix, anem passant al següent grup. Sí, ara passam a un gran grup de Portland, a Oregon, que se diuen Witch Mountain, un increïble grup de doom metal, tot i que no és un doom metal tipus Candlemas, això no és aquest doom metal àpic, sinó és un doom metal més tipus sabà. Sí. Molt bon doom metal, molt, molt bo que se'n se van formar el 97, si no recordo malament, i és curiós perquè he llegit que quan van treure la seva primera demo, el 99, ja anaven pel seu quart baixista, mm -hmm. i potser no va durar molt. <laughs> Passa molt, això. Sí, exacte. Uh, bé, uh, que ara xerraven de, bueno, comentàvem en un cert moment, 100 uh, vitus, no? I Aquest grup, de fet, ha tocat a eh, Saint Vitus, eh, també un grup com Sleep, eh, en Cant del Mas, de fet, també han tocat en Diamond Head. O sigui, han convertit el escenari en un caramull de grups, sí. o sigui, perquè cony, són un grup de Doom que, que són estan molt potents. De, de, de, de, de, de. Però no són tot el que no que podrien haurien de ser fins i tot, però són boníssims, són molt, molt bons. I bé, del seu àlbum Cauldron of the Wild, que van treure el 2012, he dit una gran cançó que de trap senzillament espectacular que se diu The Ballad of Lanky Ray, The Witch's Mountain. aquests Witch Mountain molt potent, molt molt bo, ja m'encanten sellament m'encanten. I quina ha D deuu se veu que té és Era... èpica total. Sí, sí. Sí. Sí, sí. super èpica dir... però això aquest sense tenir aquest toc èpic Rogerant del mas perqu no, no, no, no si instrumentació però, però sí. sab ve és increïble. Té una veu barra molt molt molt molt, Mol, molt potent a més Exacte. una pena que ha deixat uh -huh. amb mala notícia mm -hmm. això que ha deixat el grup. I, I bé, de fet, de sa, ara anava a comentar, de fet, a la pàgina diuen, ara m'he incorporat, eh, nova cantant i juntament amb un nou baixista, entre paràntesis posa número 11, i després posa With Pink, mm -hmm. creiem que era número 11, però no estic segurs. Tinc <ríe> <ríe> que tenen baixistes per un tubó, aquest grup. Eh? I bé, res, un, aquest gran grup, que se diu Witch Mountain, els recomana a tothom perquè són senzillament bestials. I esperàvem com sona aquest, aquest aquesta nova, nova vocalista. vocalista. Jo m'adona la sensació que que s'ho mirat bé perquè de fet van posar estan cercant nova cantant i això i tal i en comentaris, després comentàvem la gent que comentava per ella diu sí, però han anat molt bones perquè el canvi de cantant d'Ark Enemy sí, vale, sona bé però no això, no? I no volen que es canvi decepcioni el que, el que no m'agradi ni tan sols a nosaltres mateixos ja no això, no? Per tant, ja. crec que se mirat bé, el canvi de cantant. Que... Esperem. Però he de dir que el canvi de cantant d'Arkenemy me'n pareix fantàstic. Però... Paga, o sigui, en Àngela m'encantava, ho he de reconeixer, però... Si sí, sí. no la idea d'això ho podem seguir. Que he dit, clar. <laughs> que he dit. Ara anem amb una altra banda èpica, que són Low Rider, grup de Suècia Pur Desert, Pur Stone, Pur de tot. <laughs> Pura potència. Um, és una banda dels anys de 90 però que només té un sol àlbum uh, és un àlbum molt, molt brutal de cap uh, peus brutalíssim, pura potència pur... és això, desert uh, matar. és com si Kaius um, hagués fet un altre àlbum <laughs> i uh, l'àlbum aquest se diu Ode to Aiou mm, no sé si se pronuncia així no, no estic molt segur però bé, eh, escoltarem un tema d'aquest àlbum que se diu Flat Earth a l'oro amb aquests riffs Low Rider Brutals so... Pur desert eh? <laughs> Com t'ho has dit, com si calles que has tret un nou àlbum És així A sí, sí. més, també és de 90 i segueix la mateixa línia mm -hmm. I els noms jo crec que li fa justícia no? Low Rider sí. Està superbé sí, sí, sí. Música de no? carretera és dir, és sí. Això que te pots imaginar una típica carretera llarga al desert Arizona o algo así, ¿no? Mm -hmm. I conduint i escoltant uh, Lowrider després de Calles. Exacte. <ríe> per fer tot un disco, ¿no? Uh... De carretera. I... Sí, exacte. exacte. Sí, sí. Aquí entraríem moltes, moltes grans bandes. Si vols, potser anem passant uh, més, no? Sí. Uh, ara anem de Melvins, una banda formada en Seattle en 1983 i aquí jo vaig tenir un programa. És a dir, que estil són de Melvins? N'hi ha que diu que són grunts, stoners, slats, dron, hardcore punk... Eh? No, però ara posant-nos una mica seriosos, cada disc té el seu so. Varen començar a s'escena de Seattle del Grunge eh, eh, És a dir, eh, malgrat ha sigut considerada una de les bandes més mítiques de, del Grunge de, de, de que és de, de Seattle, no? de, de, quan, de quan va començar, mai se l'ha reconegut eh, És a dir, està molt poc reconegut eh, aquest privilegi de ser una de, de les bandes més mítiques de de, del que és grunge, però uh, de Melvins sempre han estat molt mm, molt interessats en l'experimentació amb, amb el so. És a dir, um, han, uh, han provat de tot, ho han intentat tot, i per això quan tu vas a, a qualsevol joc a buscar informació de Melvins tens 20 o 30 estils de música que els toquen. Mm -hmm. perquè tenen de tot, han fet de tot. Però bé, uh, me vull concentrar en el que ara anem a escoltar, que és la cançó War on Wisdom, que perteneix a un EP uh, llançat en 2012, i aquest sí que és un estil marcat Slash, uh, Stoner Doom Slash, molt, molt pesat, molt potent, i, i bé uh, cal remarcar que es pot descarregar, descarregar gratis en internet en, un, en una web que es diu escionav uh, una mica complicat uh, sí. uh, no, no molt fàcil uh, bé, és s-c-i-o-n espai-a-v uh, espai escion, no? escion no, que és un seriós discogràfic sí. sí, no? sí, Exacte. sí però bé, es, es pot descarregar gratis tot de l'EP sí, i bé, um, escoltar tantes vegades com volguem uh, aquest uh, tros de tema que és War on Wisdom. Potent o no? Potent, potent. A més, no pot Grans, grans aquests uh, Melvins. Uh, clàssics, a a, a, a mi m'agraden molt. Mm, L'únic problema és que me faig una llista de reproducció de Melvins i me, me sona de, de tots els estils. I és com... Me, me faig un lío. Però, com tu has dit, has de tocat de tot i... <laughs> sí, exacte. Jo per molt de grups, quan m'ho poso escoltar-los allà de fer llistes, dic, va, vaig escoltar tal àlbum, o mm. vaig escoltar tal altre, perquè si no sota fa una mescladissa d'estils que ens <ríe> surt més embolgat que jo què sé què. <ríe> sí, és una banda de pur culte, mm. que sempre s'ha recordada no? Exacte, exacte. I precisament per això, per aquests um, canvis de d'estils uh, diferents. Aquestes ganades d'olla, que, sí. que realment, genial. <ríe> Són genials. Sí, podem anar més? Sí, ara anem amb Goatleaf, un grup de Stoner Rock, de, de Regne Unit, de Rotterham, o Rotterham. Mm -hmm. Bé, això de Regne Unit, curiós, perquè sempre m'ha sorprès que, la Regne Unit, Pot ser, no? Però sempre t'imagines escena més stoner, més tal, com Estats Units, o la part del sud, més desàrtica, sí. però clar, si això trobes-te per Suàcia, Regne Unit, igual que Orange Goblin, que també Exacte. són de Londres, és a dir, irà igual. Bé, idò, passam amb aquest grup que s'hi diu Goatleaf, un grup també bastant potent, i curiosament bé, també bastant actual així, mm. eh, així mateix, i bé, en amb que ens donaven els altres programes, no?, que... Cada època d'Ariu té la seu, però s'ha posat dels dos i aquí ja s'estona, eh? Exacte. I això torna a ser un grup bastant recent i duim un, un tema del seu àlbum Color Scene, que van treure ja fa quatre anys, en els 2011, i han duit una gran cançó que s'hi diu Monkey Chains and Rat Kings, de Goat on your arms What they mean to you And I can see all your heroes fall They look a lot like you I sense aquest Goldief, molt potents molt bo i fa molt poc que han estat per Barcelona tocant mm -hmm, exacte i nosaltres aquí moren molt d'enveja per no poder einar és el que té la Roqueta té coses bones però a... té un però, musical però sols un grup de d'estòner sí. stòner faig cometes eh? <laughs> que, que se senti perquè no es veu, no? faig exacte. cometes <laughs> i bé, hi un altre grup de d'estònerdum que està en el local de Sants jo sols ho dic. Sí, sí. I una altra banda, gran banda i recent, perquè després diguin que el 2000 no ha donat res, ha donat tot això, que mirin la nostra llista de reproducció d'avui, perquè més de la majoria dels les són actuals. I més han duït, ara ho comentàvem, també van, que han duït cada cançó avui... I sí, és... bueno, els altres programes també, però avui també. Me sí, <ríe> repeteix sí. ja. molt. No com que ho que avui també em cada cançó... Important. Important, important. Sí. important. Ah. Idò, si no hi ha res més a comentar, anirem escoltant ja el tercer tema. Uh -huh. uh, com sempre, anem acabant amb una banda que és més, més propera, no? Uh, sí, exacte. Més propera. Uh, una banda que és de, de Madrid, una altra banda actual... Com no? Però ara anirem amb una banda que per sortir un pot de la línia és un grup instrumental, seguet sent Stoner de lo més potent que vos podeu imaginar. Um, però és això que és instrumental i és bastant llarguata, però se passa d'una manera espectacular. 7 minuts de pur Stoner potent que m's agrada aquí. Uh, sa banda és Mothers Love. I bé, anirem a escoltar aquest tema que és del seu treball Moribund Star. Uh, el tema Holy World. I doncs de aquí deixem aquest uh, tema, aquesta de Stoner, com hem dit, de, dins les òrbites de Stoner Doom uh, i Slash, principalment, entre altres. Però això sí, uh, el Riff sempre hi ha de ser, no? Exacte. És el nostre principal hm, Play sí, the Reef. Sí, sí, sí. I així acabem, no, amb aquest. Sí. Oh, the Reef. Oh, Bay the, the Reef. Bem... pròxim programa, que sí. no serà d'aquí un mes Sí. Dona cosa així i res, quin és el pròxim programa? Vengi, dona. A cuidar-se. Adéu i